Hola, aquí de novo, un kilómetro de balde Que pasa, que non tedes un gurucho de vodcas un, un sexto grau, algún falangullo que sí que realmente paga pena E tedes que estar a escoitar o quilómetros de balde eh, Eu sigo coas minhas teimas Falando dende o paseo do Burgo Nesta ocasión un 20, que? 26, eh? 26 26, 27, 28, sí. un 26 de abril, venres, a tarde, son as sete pico da tarde, eh, pois é, xo, coas minhas teimas. Neste caso, volto a falar do Apple Watch, do trevello que uso para facer os electros dende a muñeca, co dedo, co dedo índice normalmente, que é o que utilizo. Bueno, pois resulta que, non sei se conhecedes, que Alex Barredo, o podcaster que graba Mixio, é un daily de tecnoloxía, aparte dese daily, ten outros podcast. É un deles, é Kernel, creo que é semanal, e fala, pois, fai como monográficos, así, sobre tecnoloxía. O último Kernel, penso que é o último Kernel que sacou, ainda que non sei se sacaría outro dende aquela, pero... Bueno, un dos últimos, en todo caso, adicou ao Apple Watch a ver se realmente pagaba pena mercar un Apple Watch polo feito de que fagan electrocardiogramas. E para elo, levou a dous expertos, penso que sí, porque son cada un deles persoal sanitario, adícanse un, creo que era médico, e outro farmacéutico, que estaba, bueno, non sei, se o escoitades, pois xa sabedes. Pero vamos, xente con opinións aceitadas e non ou que podo opinar eu que non deixo de ser un cuñado nestes temas que non teño nin idea. O resumo dese podcast ou da, do discurso que facían era que realmente non pagaba a pena. Non, un, por diversos motivos esta característica de facer electrocardiogramas non, non era tal, por diversas razones. Unha delas era que cando ti fas un electrocardiograma de verdade, o que, digamos que saen varios diagramas, non? non sei se decían que eran como 12, que máis ou menos ven a ser como 12 vistas diferentes do corazón, non mirando dende moitos puntos de vista, dai que te poñan tantos electrodos. Claro, no caso do Apple Watch é simplemente un co que, digamos, só so tes unha vista, o que quere decir que poderías estar a ter un infarto e non quedar reflexado. A parte de iso, que, que están eh, constantemente dicindo que se te, se te atopas mal, que o que tens que facer ir ao médico... E, bueno, unha serie de cousas explicaban varias razóns que realmente pois, as escoitas eh, sí, que realmente, pois, dices, pois, teñen razón. Igual é un capricho, ou igual é un, un chamado para uh, un pouco xente ansiosa, non? Que, que era buscar algo nun trevello que realmente non non paga pena porque non sirve para o que están a publicitar, falaban de que o que sí si que é un éxito é de marketing, e, bueno, un non deixa de pensar, cara e pois igual fixen o parvo, non, ao mercalo. Incluso comentan que o estudo que utilizaron para poder obter o permiso a licencia, digamos, de utilización aquí na Unión Europea, é un estudo no que nen sequera se utiliza Esta característica, de feito, o estudo está feito con xente que utilizaba os modelos anteriores de teléfono de reloxo. Vamos, parece todo unha especie de timo, segundo conta queles. E non vou decir que non teña razón. O que si sí que vou decir é que eu estou moi contento de Mercalo, que o uso bastantes veces a semana e teño un argumento que no meu canso penso que, que me sirve para reafirmarme en que fixen ben enmercar o teléfono, vaya. E é que vou remitir ao limiar que gravei pois hai xa semanas. O podcast de Fidel, de Mouzo en Twitter, bueno, fixen, grabamos un limiar, no que contaba un pouco a experiencia, penso que xa o teño comentado por aquí. Se acudides a ese limiar, eso, a experiencia é un pouco máis completa do que da minha experiencia, non? Cando tiven que pasar polo hospital por este problema, non? O caso é que como conto nese limiar, hai un, un momento dado en que me están a dar como unha especie de ansinas de peito, decir, que como infartos pequeniños, que duraban moi pouco tempo e os médicos pensaban que, pois, como acababa de ter un infarto, calqueirador que tiña, que a, asumía que era de novo un infarto e que por eso estaba como exagerando. Non chamávame un defeito cariñoso que era un pouco hipocondríaco e que non me preocupara, que era normal, que a moita xente lle ocurría cando en realidade a min estabanme a dar esas ansinas, tiven que convencer unha noite a unha enfermeira de que me deixase posto todos os trevellos, todos os electrodos colocados no peito durante a noite para que no momento en que me dese avisala rápido que ela premese o botón necesario para iniciar o electro e daquela pois sí que descubriron que non estaba a inventar más cousas senón que estaba pois eso a sufrir esas anxinas de peito ou microinfartos ou como querades chamar. Estou convencido que de ter o reloxo e de poder facer ese electros que fai o reloxo naquel momento, seguro que ensinando resultados aos médicos pois entenderían que realmente non me estaba a inventar as cousas e que realmente o que estaba a sentir aí estaba. Así que eu moi contento de ter o mercado e de levarlo sempre comigo que é caro, pois sí, sí que é caro, pero ás veces a tranquilidade vale os cartos que custa o reloxe e máis. De seguro que se vos non padecedes alguna doenza cardíaca, pois igual sí que é moi exagerado mercar este teléfono, por eso, por, pensando nesta característica únicamente, pero xa digo, para min, eu sí que merquei, pensando nesta característica, eh, non me arrepinto. As circunstancias son moi especiais para cada un. Veña, nada máis, deixo pois, hasta a semana que ven, E recordade que tedes outro podcast en castelán, o quilómetros gratis, que sai igual que o quilómetros de balde, todos os sábados. Aburiño meus, chau chau.